Bobikorral körülnézett. Nem volt könnyű dolog, amit tervezett, és szokatlansága még a hozzá hasonló elszánt fickót is némi izgalommal tölthette el. Kiszabadítani valakit a légióból már magában véve is fantasztikusan nehéz feladat. Ráadásul azonban olyas valakit kiszabadítani, aki nem csak egyszerűen légionista, hanem valamely kompányi disziplin rabja már egyenesen közel van a lehetetlenhez. Ha még hozzáteszük, hogy az illető valakit határidőre kell kiszabadítani, hogy megjelenjen egy tárgyaláson, akkor a vállalkozás már szinte túllépte a lehetetlenség határát. Legelőször is hazament. Miután zavartalanul akad gondolkodni, lefeküdt a széles kopott bőrdíványra. Gondolkodott. Első és legfontosabb teendője egyelőre az, hogy Afrikába utazzon. Nem olyan egyszerű, mert van ugyan néhány száz frankja. Erre azonban más, előre nem látott esetekben lesz szükség. Rendes körülmények között ez nem lenne probléma. legfeljebb betör valahová, és így szerzi meg a szükséges összeget. Ezúttal azonban nem kockáztathat semmit. Ha most elcsípik és becsukják, ez végzetes lehet zsüli szempontjából. Neki tehát ez, mivel visszaeső bűnös esetét véve alapul súlyosbító körülmények betudásával jó néhány hónapot jelentene, minden körülmények között elkerülendő. Ilyen módon semmi körülmények közt nem frissítheti fel pénzkészletét, és nem szerezheti meg az utazáshoz szükséges összeget. Marad a potya utazás. No, nem olyan izgalmas dolog. Utóvégre Bobby koró többet potya utazott már életében, mint más ember pénzét. Mi kell ehhez? Természetesen a megfelelő tapasztalatokon kívül egy kis kétszersült, egy literes palack vizes pálinka, egy-két doboz konzerv és néhány tábla csokoládé. És természetesen ismerettség ismerettség szempontjából Bobi nem lehetett panasza. Márszejben rengeteg olyan egyénnel tartott kapcsolatot, akik valamennyien elkövettek másokkal nagyobb illetlenséget, mint hogy valakit ingyen és bérmente Afrikába juttassanak. Ez illetlenségek között jelentős szerepet játszik a betörés, zsebmeccés és bérverekedés. Hol van jelentőségében tehát ezekhez képest egy olyan csekéség, mint hogy valakit feketén Afrikába juttassanak? Igen, így lesz a legjobb. Így megmarad a pénze, és nem lehet tudni, mi mindenre használhatja fel. És ha elfogy, az sem olyan nagy tragédia, mert akkor még mindig megmarad a most mellőzött pénzszerzési mód. Lopni fog, ez csak nem probléma. Különösen neki, Bobby Korónak. A különbség legfejebb az, hogy ezúttal Afrikában lop majd, és ez a lopás szempontjából semmit sem változtat a lényegen. A lopást, mint műfajt, semmiféle földrajztudós vagy kriminológus nem kötötte még világrészhez. Bobby felfogása szerint lopni mindenütt kellemes, mindenütt egyforma nagy veszéllyel jár, mindenütt szép, és egyik helyen nem büntetik jobban, mint a másikon. Természetesen kivételt képeznek, bár Bobby szempontjából nem jöhetnek számításba azok a barbár és primitív helyek, ahol Kéz, láb, fej vagy egyéb végtagok lebágásával torolják meg az e féle nevetetlen viselkedést. Bobby tehát határozott. Igen, még ma elindul. Ha Marseille ben sikerül megegyeznie valamelyik kalóz, csempész vagy matróz ismerősével, akkor néhány napon belül orámban van. Véleménye szerint 50 frannal bőségesen megfizeti az illetőnek ezt a szolgálatot és ha a kalóz, csempész vagy matróz keveselni ezt az összeget, akkor majd legfejebb ad neki még valamit. Négy-öt pofonnal biztosan elintézheti. De ha még ez is kevés, akkor bizonyos szempontból rúgni is fog. Ez esetben aztán biztos a siker. Hát ebben maradtunk, kedves Bobby, mondta magának, mert mindig nagyon udvariasan beszélt azzal a jelentő személyiséggel, aki volt. Ön lesz szíves, és nem döglik tovább ezen a és süppedős bőrdíványon, hanem szedelődködik és indul. Legalább most ne engedje át magát közismert tustaságának, kedves barátom, hiszen ezúttal nem az ön ügyéről van szó. Más ügyéről. Szent ügyről. Olyan ügyről, amelyik miatt jóváírnak majd magának valamit odafent, ahol minden priuszból igen súlyos és látszólag helyrehozhatatlan bűnöket nullifikálnak. szinte jelentéktelennek látszó és egészen cseki jó kedvéért. Induljon kérem, mert minden tiszteletem fenntartása mellett ellenkező esetben jobb lábammal bokárugom az ön bal lábát. Bobi Koró hallgatott a szép szóra, nyögve feltápászkodott, magához vette néhány száz franját, magára húzott két pulóvert, felvett egy piszkos szürke vászonkabátot, fejébe nyomta mici sakkáját, és a két pulóvert hatása alatt nagy középsúlyú díjbirkozóból nehéz súlyúvá átalakulva eltávozott. A postáról felhívta már Sei rejtek helyén tartózkodó Zsülit. indulok, mondta tőle megszokott rövidséggel. Bobbi úr, ön, ön csak ugyan beváltja ezt az ígéretét? Ha nem váltanám be az ígéretemet, ezzel eljátszanám annak a lehetőségét, hogy a jövőben valaki még úrnak szólítson. Hát még Bobbi úrnak. Erre aztán nem volna esett többé. Már megvan a hajó jegye? Hát, ami azt illeti, ahogy veszük. Hogy érti ezt? Ez már úgy értendő, hogy a hajó jegye úgy van meg az embernek, ahogy veszi. Ez viszont mellék körülmény. Számomra nincs is túlságosan nagy jelentősége. Az élet szerintem különben is olyan, mint egy utazás. Nem a jegye fontos benne, hanem a hajó. De hagyjuk a homályos célozgatást. Hát, ha esetleg alulüt neki a dolog, és úgy adódna, hogy nem látjuk többé egymást, ez esetben kezei csókolom. Letette a kagylót, kényelmesen kisétált az állomásra, és Márszejbe utazott. Természetesen ez nem ment olyan egyszerűen, mint ahogy itt leírom, mert Bobby Korró több vonatot használt ecélre. Ezt sem azért tette, mintha egy darab ilyen jármű nem lett volna elég a Marseille-ig való utazásra roppant testi méretei szempontjából, hanem azért, mert a kalauzokkal nem tartott közelebbi barátságot, és kicsi volt a valószínűség, hogy ilyen alapon egy állomásnál nagyobb utat is megtehet jegyváltás, vagy a jegyváltás elkerülése véget elkövetett súlyos testi sértések és azon következményei nélkül. Minden útnak vége szakad egyszer, még abban az esetben is, ha ezt az utat nyolc különféle vonaton teszi meg az ember. A gyors vonatok, Gyorsított személyek, közönséges személyek, vicinálisok és tehervonatok nem túlzottan izgalommentes, de alapjában véve kellemesen célra vezető összjátéka folytán, Bobby Koró végül maga előtt látta a már szép udvart. Kényelmesen zsebre vágta a kezét, és hosszú ráérős léptekkel elindult a peron kiárata felé, és elégedetten elmosődött. Szokatlan egy kicsit, ugye bár, igen, tisztelt Bobby, mondta magának. Hogy ön eddig a Marseille pályaudvaron általában mindig rohant. Szinte végzetszerű, hogy valahány e városba érkezett, mindig valami menekülési ügyben kellett itt időznie, ami egyébként megakadályozta azt, hogy időzzöm. Vagyunk így néha bizonyos városokkal. Hogyne? Ez így volt. Sokszor előfordult, hogy társalgás közben, ha egy város szóba került, könnyedén odavetve megjegyezzük, hogy igen, ismerjük, de csak futólag. Egyszer áttaxiztunk, vagy átvillamosoztunk rajta, esetleg gyalogsétáltunk végig a főutcáján, vagy más mellékutcáin, a keleti pályaudvarról a délire, vagy a nyugatiról az északira. Egy szóval futólag ismerjük. Bobby Koró is így volt Márszejjel. Futólag ismerte. Az ő esetében azonban sajnos szó szerint kell venni a futólag kifejezést. Az volt a végzete, hogy Márszejjben mindig futnia kellett. Hol egy rendőr üldözte, hol két rendőr üldözte, hol több rendőr üldözte. Csak a rendőrök száma tette a változatosságot. A rendőrök lényege és az üldözés célja mindig ugyanaz volt. Általában ilyen tapasztalatokban Bobi meglehetősen gazdag volt. Igen sok esetben, igen sok helyen és igen sok városban üldözték már, és fejlett szakértelmével módjában át megállapítani, hogy melyik városban gyorsabb a rendőrség. Szerinte Márszejben volt a leggyorsabb. Néha dühöngve állapította meg, hogy itt csak futóbajnokot alkalmaznak csendőrnek, mintha egyenesen az ő bosszántására tették volna. Csupa válogatott futóbajnokot, csupa erőteljes atlétát, kezdve a rövid távos a nagy tüdejű és kitartó hosszú futókon és maratoni futókig. Igen, bovikorónak mindig rendkívüli nehézségébe került, hogy lerázza az efféje üldözésekkel együtt járó életveszélyeket. Ha nem lett volna olyan telivér sportember, amilyen volt, ha nem lett volna olyan nagyon hallatlan energiája, ha nem lett volna olyan agyafúrtan leleményes, hogy ahol gyorsasággal nem boldogul, ott felvonultatta a furfang és ötletesség egész arzenálját, akkor Marseille már réges-rég végzetes lehetett volna számára. Hát ezért volt szokatlan és ünnepélyes szinte ez a helyzet, amiben most került. Békésen és nyugodtan sétált végig a pályaudvaron a kijárat felé, és közben folytatta az önmagával megkezdett beszélgetést. Hát, igen, kedves barátom, Bobby, ön most pompásan érzi magát, és abban a kivételes helyzetben van, hogy senki sem kergeti. És ha még ráadásul elállom önnek, a következő pillanatban menekülnie kellett. Az ilyesmi úgy történik, hogy egy tekintélyes külsejű, de igen határozott modorú úriember, az illető kényelmesen sétálgató másik úriember vállára teszi a kezét, és így szól. Ön, Bobby Koró? Az ember ilyenkor értetlenül néz az említett úriemberre, pedig az egész dologban semmi csodálatos nincs, és olyasmi sincs, amit nem lehet megérteni, hiszen az illető valóban Bobby Koró, és ezt önmaga is tudja. De a határozott modorú egyén nem is azért említette, hogy a másik úriembert Bobby Korónak hívják, mintha egy pillanatig is kétségei lettek volna a felől, hogy Bobby Koró valóban tisztában van a saját nevével. A szóban forgó úriember ezúttal is biztosra ment. Biztos volt abban, hogy az illető, aki előtte halad, valójában Bobi és tudta, hogy ezt az előtte haladó úriember szintén tudja. Nem is azért tette fel a kérdést, hogy tisztázzon valamit, hiszen itt nem volt semmiféle tisztázni valója. Egyszerűen csak azért tette fel, mert valamivel csak be kellett vezetni azt az ünnepiesnek egyáltalán nem mondható de komoly aktust, amely ez esetben a Marseille pályaudvaron kezdődik, és a rendőrségi fogdában végződik. Alig van ember, legyen az illető nyugodt vagy nyugtalan lelkiismeretű, aki az ilyen komor hangon feltett kérdésre nyugodt hangon tudna válaszolni. Bobby Koró azon kivételek közé tartozott, akik az ilyen esetekben sem veszítették el önuralmukat. Tudta, hogy itt általában felesleges választ adni, hiszen, mint már az előbb kifejtettem, a feltett kérdést nem a kíváncsiság szűrte. Éppen ezért nem is válaszolt, nem törődött vele, hogy neveletlennek tartják-e miatt. Őt már nagyon sok helyen, nagyon sokszor és különböző okok miatt tartották neveletlennek úgy is. Ezúttal sem ragaszkodott hozzá, hogy jó modorával és lenyűgöző egyéniségével elmúlhatatlanul kedves emlékeket hagyjon a detektív lelkében. Nem felel tehát a mindennapi kérdésre, mely szerint ő volna Bobby koró vagy nem lerázta magáról a detektív kezét azzal a villámgyors mozdulattal, amely mindig és mindenkinek meglepetés volt ettől a medvetestő embertől, félfordulatot tett és belépett egy ajtón, aminek ablaküvegén fehér porcelánbetűkkel messzire világított a jelentőség teljes három szó, tilos a bemenet. Tisztában volt azzal, hogy ez ilyen szabályok nem vonatkoznak azokra, akiket a rendőrség kerget. Sajnos ez csak pillanatnyi megkönnyebbülést jelentett számára, mert a detektív tudta, hogy a fenti szabály azokra sem vonatkozik, aki éppen kergetnek valakit. Bobby Koró minden esetre elérte ezzel a gyors mozdulattal, hogy 8-10 lépés előnyre tetszett, szert, míg végig sietett a királyi és egyéb magasrangú személyek számára perzsaszínűleg letakart, akart, igen elegánsan berendezett várótermen. Amikor a szemben lévő ajtón kilépett az érkezési oldalra, gyors oldalpillantással látta, hogy a detektív már a nyomában van. Ezen az alapon habozás nélkül belekarolt egy teljes díszben ott időző és nyilván valami gyarmati fejedelemre váró dandártábornokba, és a magasrangú uri ember meglepődött pillantására válaszolva szelid, bár némileg indignáló hangon megjédezte. – Kérem, engem kergetnek. Remélem ez Excellenciát szerint is tarthatatlan állapot. – Feltétlenül! – mondta még jobban meglepődve az idős vezérkaritiszt. Közben Szelit kísérlet tetted, hogy kiszabadítsa karját Bobi medveizmu karja alól. ezt azonban alig egy vehető nyomás megakadályozta. A detektív természetesen szobormereven állt, nem mert közeledni, ami ez esetben nagyon is érthető volt. Nincs az a detektív, aki játszi könnyedséggel napirendre térne a fölött, hogy az egyén, akit letartóztatni szándékozik, egy ilyen magasrangú katonatisztelkar karöltve sétálgat. Természetesen ez az állapot merőben tarthatatlan volt, és Bobby tudta, hogy legfeljebb csak néhány percig biztosít számára zavartalanságot. Részint a dandártábornok lassanként magához tért a meglepetéséből, amely valósággal frappírozta, részint pedig a detektív egész komoly kísérletet tett önmaga legyőzésére és arra, hogy bátorságot merítsen a közbelépésre. Ügyesen bevárva, amíg néhány ember közéjük és a detektív közé került, gyorsan kikarolt a tábornokból és így szólt. – Bocsánat, úgy lecik összetévesztettem. – Összetévesztettem egy távoli ismerősömmel, illetve egy közeli névrokonommal, illetve aki zavartan elhallgatott, gyorsan kinyitotta egy taxi baloldali ajtaját, beült, ülve végigcsúszott a bőrülésen, majd kinyitotta a taxi jobboldali ajtaját és kilépett a kocsiból. A következő pillanatban már egy villamos lépcsőjén lógott, de ezt nem látta elég biztonságosnak, tehát leugrott, kinyitotta egy teherautó hátsó ajtaját, beugrott és bezárta az ajtót. Az autó belsejében egy rekett, vékony hang szólt rá. Vékony hangban Bobby még sohasem hallott ilyen rekettet. Hé, hey, hé, hey, mi az, megbolondult? Ez a patyulat gőzmosoda és megtisztítószállítókocsija? Tudom, felelte Bobby, noha nem tudta. – Hát akkor mit akar? – Szórakozott vagyok, és csak most vettem észre, hogy piszkos a gallérom. Közben vadú robogtak. – Mi az, hogy piszkos a gallérja? Először is annak nem ez a módja, hogy tisztítóba adja. Másodszor is kezdjük azon, hogy nincs is magán gallér. – Ó, akkor nyilván otthon felejtettem. Mondom, átkozottul szórakozott vagyok. A rekedt és vékony hangú egyén bizalmatlan pillantást vetett rá a kocsi félhomályában. Ó! – Magát ilyen szórakozott? Nagyon. Annyira azonban nem vagyok szórakozott, hogy ne állapítsak meg valami szokatlant. És pedig? Hogy az ilyen teherautó a kocsi kísérő rendszerint a sofőr mellettül, míg maga tisztelt nyafat hangó egyén idebentül a fehér neműközt, ha jól látom egy piké mellényen, amelynek szerintem ez semmit sem használ. De nekem használ? Bobby elgondolkodva bólintott. Igen, hallottam már olyan betegségről, amennyire rendkívül előnyös kúrának számít, ha pikém ül az ember. Mondják, hogy ezt a gyógymódot az utóbbi időben hevesen alkalmazzák az orvosok. Maga vagy hülye, vagy félreértett? Felelte a másik. Nekem annyiban használ, hogy pikém ülök, mert ez a szerszámos a töredezett és gubancos. Mi a nehézség? Gubancos. Ez azt jelenti, hogy dudorok vannak rajta. Aha. Dudorok. Értem. Ez esetben azonban más fehér nemű sokkal hatásosabb volna. Teszem fel egy ciha. Egészségére. Hát most mi történt? Ezt az utóbbi megjegyzését nem értem. Én ugyanis azt mondtam, hogy ciha. Tudom. És erre, mint tisztességtudó egyén, azt feleltem, hogy egészségére. Maga hülye. A ciha az nem tüsszentés. Hapci, az a tüsszentés. A másik vállat volt. Az ilyesmi egyénenként változik. Az egyiknél ciha, a másiknál hapci. Van olyan, aki azt mondja, hogy hap-ciha! Ez felfogás dolga, és szerintem piszok krakélerkedés, ha ebbe beleköt. Rendben van, nem kötök bele semmibe, hanem inkább megmagyarázom, hogy a ciha nevű és tüsszentésszerű elnevezés mögött a dunyahúzat értendő. Ezért említettem, hogy jobban tenné, ha arra ülne a piké mellény helyett. Mindketten többet érnének vele. Maga is és a mellény is. Mind a mellett, hogy a szerencsénk volt tisztázni, miért ül maga idebent a piké mellényen? – Mert fáradt vagyok. – Hülye. – Lehet, de hangsúlyozom, hogy nem azért ülök piké mellényen. Kifejezetten azért, mert fáradt vagyok. Tudomásim szerint hülyeséggel ellen piké mellényen ülni, amúgy is hiába volnó fáradtság lenne. Bubi bólintott. – Készséggel belátom. Abban azonban még mindig nem egyeztünk meg, hogy miután említettem, a kocsi kísérőnek a sofőr mellett a helye, mit keres maga a kocsi belsejében. A reked hangú vállat ha, Mikor mennyit? Van úgy, hogy felmegyek 80 frankra is. – Szamárság. – Na nem, szamárság legfejebb kevés, de öregem, a mai világban még az ilyen kis üzleteket sem szabad kihagyni. – Nem, az összegre mondtam, hogy szamárság. – Pedig csak ugyanaz. Mégsem arra mondtam, egyszerűen arra, hogy maga olyanokról beszél, amikhez semmi közöm. Ha a kocsi kísérő, akkor mondja, vágott közbe hirtelen a másik. Maga miért mászott ebbe a kocsiba? Megkergettek. A rendőrség? Hát ki a fene kergetni az embert, hanem a rendőrség? Hajaj, rengeteg más lehetőség is van erre. Engem például egyszer három feleség kergetett órákon keresztül, és az a szomorú az egészben, hogy mind a három a saját feleségem volt. És utól érték? De micsoda a kérdés, hát élnék én akkor. Képzelje el, a három közül az egyik cirkuszi késdobáló nő volt, a másik ugyanannál a cirkusznál, mint súlyem előmutatta be a művészetét, a harmadik, uh, na, arra jobb nem is gondolni. Miért? A harmadiknak még veszedelmesebb foglalkozása volt? Ó, de még mennyire fehér neművarró nő volt. <gül> Ez rettenetes. Képzeljen el egy nőt, aki a gombostűket még akkor sem teszi ki a fogai közül, ha eszik. A Ferdén néztem már szót. Csak egy szót kellett ellenhuntanom, és Markolatig döfte belém a gombostűket. Ebből aztán következhetett, hogy mennyire rohantam, mikor egy véletlen folytán tudomást szereztek egymásról. Eleinte azt képzeltem, hogy egymást fogják agyon verni. Később azonban megtudtam, hogy rövid tanakodás után elvetették ezt az ötletet, és elhatározták, hogy inkább engem vernek nagyon. Viribus unitis. – Ó, ez kicsi erős volt. Én olyan türelmesen hallgatom magát, hogy nem érdemeltem meg. – Nem gorombaságnak szántam. Ez a külföldi kifejezés azt jelenti, hogy egységben az erő. Vagy valami ilyesmi. Én ezt egy ragás nevű barátomtól hallottam, de nem biztos, hogy így van. Mert ez a ragyás mindig hazudós fiú volt. Abban tehát megegyeztünk, ugyebár, hogy maga azért lépett be ebbe a teherkocsiba, mert kergetik. Igen, felelte Bobby. Abban viszont részemről egyeztünk meg, hogy maga nem lehet kísérő, mert ideben tűn. Mi csinál itt maga tulajdonképpen? A fehér nem lapó. Aha, értem. Maga tehát ezen keresi azt a 80 frankt időnként? Természetesen. Hát mind keresném. Csak nem képzeli, hogy dolgozom? Ó, a világért sem. Igazán nem akartam megbántani. Elhiszi? Hogy ne. mindent készséggel elhiszek. Miután azonban megállapodtunk abban, hogy hivatalosan itt semmi keresni való, leghelyesebb lesz, ha most már azon tűnődünk, hogyan szállunk ki. Mert én például a magam részéről megelégeltem az utazást. Üdözőmet sikerült leráznom, más célom nem volt. Különben is sürgős dolgom van a kikötőben én is kiszállok. Na, akkor lopjon gyorsan, és menjünk! A rekedt hangó egyén a fehér neműk közé gázolt, és körülnézett. Nagy csomó szabályosan összekötött csomag között turkált, aztán egyszerre bizonytalanok lettek a mozdulatai. Még a fél is észrevehetően elsápadt. Aztán hirtelen a hátsó ajtóhoz lépett, kikémlelt egy repedésen, gyorsan megfordult, és igen zavarodottan, rémültem, mondta. – Tudni, Lik, nagyon nagy baj van. Ha időjézékem nem csal, három percen belül a rendőrséggel leszünk. Szamárság, legyintett főényes derüvel, Bobi. Most már nem fognak el minket? Most nem fognak el minket, de három percen belül elfognak. Úgy érti, hogy elfognak és a rendőrségre visznek bennünket? Nem, úgy értem, hogy a rendőrségre visznek és azután fognak el. Ezt a marhaságot nem értem. Pedig egyszerű, vannak ilyen véletlenek az életben. Ilyen véletlennek köszönhető, hogy ezúttal a rendőrök fehér neműjét hazaszállító autóba ültünk. Bobby megsemmisülve roskadt a piké mellényre. Kérem, roskadásra itt most nincs idő, mondta hidegesen a rekett hangú. Nekünk meg kell lógnunk, már csak annál is inkább, mert legfeljebb két percnyi időnk maradt. Na, ugorjon fel gyorsan onnan a puskám. Szívesen, felelte Bobby. – Már csak annál is inkább, mert a piké mellény ellenére megállapítottam, hogy ez a láda valóban gubancos. – Ez annyit jelent – tette hoztá magyarázón –, hogy dudorok vannak rajta. – Most mi csináljunk? – Nehéz, nagyon nehéz – simogatta az állát a másik. – Nincs valami ötlete? – De igen, mi rajtunk csak egy dolog segít – a karamból. – Nem tudok biliárdozni. – Maga teljesen elmebajos. Ez igaz, de nem azért nem tudok biliárdozni. Ki beszél itt biliárdról? Én rendes, közönséges autókarambóra gondoltam. Már tudom is, hogyan idézzük elő. Jöjjön ide a kocsi elejére. A sofőr körülbelül itt ülhet. Üsse az öklével teljes erőből a deszkafalat és ordítsa azt, amit én ordítok. Háj, hó, ég a kocsi! Haj hó, ég a kocsi! Háj, hó, ég a kocsi! A következő pillanatban a kocsi félfordulatot tett, néhány másodpercig kétségbejtően billegett, de a sofőr, aki gyakorlott fickó lehetett, az utolsó pillanatban lefékezte. Legnagyobb meglepetésére két gyanús külsejű fickót látott, mint éppen kikapaszkodik az autóból. Ebből természetesen szóváltást támadt, de mikor tetlegességre került volna a sor, a két potyautas eltűnt a sikátorban. Mikor már elég messze voltak ahhoz, hogy ne kelljen esetleges további bonyodalmoktól tartaniuk, a rekedt hangú hirtelen megállt. Nagyon jó ötlet volt, gratulálok. Azt hiszem, kellemes üzleti összeköttetésünk eljutott odáig, hogy időszerű legyen bemutatkozni egymásnak. Ennek semmi akadálya, felelte Bobby. A neve Bobby Korau. Á, a híres sportember. Bobby arca felderült. Maga még emlékszik arra, hogy én sportember voltam. Ennek igazán örülök, pedig rég volt. Van annak már vagy. Ha adja, hogy tudom, hogy szép asszonyok és erős emberek nem szívesen beszélnek a korukról. A szépség olyan mulandó. Az erő azonban nem, felelte Bobby, és oda nyújtotta a karját. Ez fogja meg. Csákénység? A repet hangot csettintett a nyelvével. Ez igen. Maga valakinek leked két pofont? Csacsi gyerek, mondta elnéző mosolyal Bobby. Maga azt hiszi, hogy egy pofon nem is elég. Mire való volna a második pofon? Maga azonban még nem mondta meg, hogy én kit tisztelhetek. Mit tudom én? Kit lehet manapság tisztelni? Manapság az ember csak legfejebb megvetheti a többi embert. Akkor legyen szíves mondja meg, hogy kit vethetek meg önben. Vagy úgy. A nevem Rest Aurel. Ah, ah. Ha emlékezettem nem csal, már én is hallottam ezt a nevet. Úgy tudom, hogy a rest önnél nem családi név, hanem közismerten rusztaságát jelzi. Igen, tisztelőim akasztották rá. Sajnos a tisztelők közül már sokat felakasztottak, de a név megmaradt. Rendkívül örülök, hogy megismerkedhettem önnel ura, mondta Bobby elismerő hangon. Az alvilágban önt úgy emlegetik, mint több földrész, legismertebb és legveszedelmesebb verekedőjét. Mondják, hogy ön valóságos második Herkules. Hmm, igen, van benne valami. Nem tudom, hogy ki volt az első, de a második minden esetre lehetek. Ő most merre tart? A kikötőbe megyek, Afrikába igyekszem. Természetesen inkognitóban. Kár, ha hajón ment volna, esetleg magával tartottam volna. hajón megyek, legyen nyugodt. Az inkognitó még a technika mai állása szerint sem megbízható utazási alkalmatosság. Csak azt akartam vele jelezni, hogy nem váltok jegyet, hanem igyekszem eltitkolni személyemet a hajó személyzete előtt. Az más! Ezen az alapon én sem kimélem a költségeket. Megvallom őszintén kicsi forró már a talajt alatt, és könnyebben érezném magam egy más világ Sajnos hevesen megszomjaztam. Én is. Bobby. Nos, néhány perc már nem számít. Ez esetben térjünk be egy kocsmába. Erre felé rendkívül ismerős vagyok. – Nem, nem, ez itt nem jó. Itt tegnap voltam. Azóta szünetel a kiszolgálás. Könnyed mozdulattal mutatott egy papír táblára, amelyet a kocsmajtóra akasztottak. A táblán ez állt. A kiszolgálás néhány napig szünetel, mivel a helységet erős felindulásból elkövetett önvédelemből Rest aurél restaurálta. A buta kis félreértés volt az egész, magyarázta restaurél, mikor egy másik kocsmában leültek és megrendelték az italt. Arról folyt a vita, hogy ki milyen illetőségű, és valaki elkövette azt a szörnyű szójátékot, hogy én ugyan brötányi illetőségű vagyok, de már illetlenségű. Ezt aztán úgy kikértem magamnak, hogy több pályatársamat elvitték a mentők. Na, itt a pálinka. Szervusz! Te tulajdonképpen miért akarsz Afrikába menni? Talán szintén a talajviszonyok? Nem, nem. E pillanatban nem forróba talaj a lábam alatt, mint egyébként. Afrikai utamnak más célja van. Meg kell mentenem egy asszonyt, aki bajba jutott. Szereted azt az asszonyt? Nem felelte Bobby elfelhősödött szemmel. Félek, hogy első hallásra igen buta és romantikus lesz az egész, de figyelmeztetlek, ha kiröhöksz, akkor ezt a helységet is restauráljuk. Egész egyszerűen az a helyzet ebben az ügyben, hogy ez az asszony, akinek segítségére akarok lenni, nagyon hasonlít valakihez, akit valamikor szerettem. Ezért megyek bele az egész marhaságba. És miután az ilyesmit nehéz az embernek magában tartani, meg aztán a barátaim előtt nincs is titkom, el is mondom neked, hogy miről van szó elmondta. Restauré sűrűn bólogatott. A lújzára való visszaemlékezés hatása alatt kisek könnyezett is, mikor pedig a zsüli ellen tervbe vett és részben sikertelenül végrehajtott ajasságokat meghallotta, olyan indulatba jött, hogy az asztalra csapott egyik roppantöklével. Átültek egy másik asztalhoz, a kocsmáros pedig kisöpörte a romokat. Restauré rekedten megjédezte. Hát, tudod? De... Sok disznóságot hallottam már életemben, de ilyet még nem. És ha egyszer majd végleg beadjuk a tolvajkulcsot, nem árthat, ha odaát van valami enyhítő körülményük Már úgy értem a legfelsőbb, fellebb bíróság előtt. Ez azt jelenti, kérdezte Bobby, hogy te esetleg. E, igen, úgy sincs más dolgom, veled Keményen Keményen megszorították egymás kezét. Azon a hajón, amely hivatva volt őket orámba vinni, minden recsegett. Recsegett a rozog a padozat, recsegett a gépház, recsegtek a korhat bardák, és recsegett a kapitány hangja. A matróz, aki elrejtette őket, nem fordíthatott túl sok gondot a kényelmükre, és hiába való apró lékosság lett volna arra figyelmeztetni a két utast, hogy vigyenek magukkal ventilátort, mert a gőzkazán közvetlen közelében kisé forró és pára lesz a levegő. A potya utasok majd észreveszik maguktól is. Észrevették. Bobby koró először levette a kabátját, aztán levette az egyik pulóvert, aztán levette a másik pulóvert. Végül már ott tartottak, hogy csak az utolsó kötelező ruhadarabok voltak rajtuk. Később este úrél még ezek fölött is napi tért. Szerencsére minden útnak vége szakad egyszer, és ez az út, amit most megtettek, nem is volt a leghosszabb. Mikor végre kikötöttek, és a két putyautas elhagyta a gőzkazám melletti apró helyiséget, elismerően néztek végig egymáson. – Ha a nők, mondta Bobi ezt a módot választanák fogyókúra céljára, nem is járnának rosszul. Azt hiszem, karcsú lettem és fiatalos. – Magam is könnyednek és ruganyosnak érzem magam, feleltereste úrél. – Az az érzésem, hogy hódítani fogok. Véleményem szerint, ha az afrikai lányoknak van egy hatodik érzékük, akkor már jabában viháncolnak örömükben, mert valami assúdja nekik, hogy megérkeztünk. Bobi bólintott. Lehet, én azonban assúgom neked, hogy most átmenetileg ne járjon lányokon az eset, és általában ne törd a fejed könnyelműségeken, mert a könnyelműség visszaüt, és a szóban forgó, bár említésesen méltó fej egész könnyen betörhet. Megérkeztünk a tetszín helyére, ahogy azt a rendőrtiszti körökben nem szokták. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi itt az első teendő? Szerintem a leghelyesebb, ha iszunk valamit. Nagyon helyes, okos elgondolás. Nekem mindig givás közben támadnak az ötleteim. Ha, nem baj, azért csak ígyunk. Legfeljebb majd elvetjük azokat az ötleteket. Betértek egy kikötői csapszékbe, mely a monoklis ebihal csak igen kevéssé megmagyarázható nevet viselte. Italozás közben Bobby felfedezte egy régi barátját, aki afrikai és általában légionista körökben meglehetősen ismerős volt, és nagy szakértőnek számított erre felé. Bobby futólag megemlítette, hogy kíváncsi az iglibeli viszonyokra. A nagy szakértő legyintett: Erről nem szívesen beszélek, öregem, az több, mint a pokol. Hát nézzük csak, milyen az, ami több, mint a pokol. A nagy Dante megénekelte hatalmas költeményében az isteni színjátékban a poklot is. Szép, hosszú versorokban számolt be róla, amint leszállt az elátkozott lelkek közé, egyre lejjebb és lejjebb. Borzasztó kínok között és egészen különböző módon bűnhődnek itt azok, akik a földi életben bűnösök voltak. A nagy Dante alig jéri figyelme mindenre kiterjedt, de egy valamit úgy látszik nem vett észre, vagy megfeledkezett róla. És ez a valami igli. A légionista a világ legvakmerőbb katonái közé tartozik. A legfélelmetesebb is. Harcban vagy privát verekedésben egyaránt írtózatos ellenfél. Nem az ereje miatt. Azért, mert megszokta, hogy kutyába se vegye az életét. A légionista bátorsága meseszerű. De ha kimondják előtte azt a szót, Igli, a légionista, aki nem fél az ördögtől sem, sőt a berber martalócoktól sem, ettől a szótól reszketni kezdte. Szívesebben mennek a Gadameszi mocsarakba, Timbuktuba vagy a szörnyűséges Vádihoz, a csátó mellé, mint Iglibe. Mert aki ide kerül, az kész van. Az befejezte. Még csak azt sem mondhatjuk rá, hogy szép halott lesz. Mert amint közeledik a vég, még élve sem számít az illető a kimondottan szép férfiak közé. Temettek el már itt olyan fegyencet, aki mire meghalt, noha a magassága meghaladta a 190 cm-t, nem nyomott többet 32 kilónál. A munka állati. Sőt, valamivel még rosszabb, mert az állat semmiképpen sem bírná. Ezért végeztetik emberekkel. A koszt ehetetlen, de legalább kevés. Miért legyen sok, ha úgyis ehetetlen? A bánásmódtól fellázadna a legtürelmesebb birkanyá is. Igaz, hogy az állatokkal még brándokkáplál sem tudna így bánni. Emberekkel. Az más. A meleg állandóan 60-75 fok. De csak napon. Árnyékban kevesebb lenne. De árnyék nincs. Este viszont nyolc fokkal esőjede a hőmérséklet. Ilyenkor el kellene egy meleg takaró, amely megvédi a rabot a vesemedence gyulladástól. Takaró azonban nem jár a rabnak. Hát, nagyjából ilyen. Bobby bólogatva is kísér rossz hallgatta barátja szak előadását a pokorról. Sőt, a skeptikus és általában semmivel sem törődő reste is rosszul érezte magát. Időnként összenéztek, és a tekintetükben ez volt. Érdemes megkockáztatni. Talán nem is él ez a fráter. Mindamellett, amikor a nagy szakértő eltávozott, Bobby kifejtette azt a nézetét, hogy most már nem szabad feladni a küzdelmet. Nem kétséges, hogy becstelenül rossz helyre igyekeznek, de tekintetbe kell venni, hogy csiak Rock még csak rövid ideje van Igliben. Talán még nem ment teljesen tönkre. És különben erőt ad majd neki az a tudataszökéshez, hogy Zsüli segítségére kell sietnie. Az ügynek ezzel a részével tehát fölösleges tovább foglalkozniuk. Ma csak lesz valahogy. Egyelőre azzal törődjenek, hogy milyen módon juthatnak feltűnés nélkül Iglibe. – Nekem – mondta Resteurél – bizonyos ismeretségeim vannak erre felé katonai körökben. Ismerek egy nagyon jó eszű közlegény. Bobby mérgesen nevetett. – Közlegényekkel akarsz ilyen nagy fontosságú dolgot elintézni? Hát sajnos a tisztekkel való ismerettségem az utóbbi időben erősen megcsapant. De, ha csak, az a közlegén nagyon jó eszűfűjű és pompás orra van. Feltétlenül kiszaglász nekünk valami használhatót. Bobby vállat volt. Hát jó, próbáld meg. Én itt maradok a kocsmában és megkérem a tulajdonost, hogy mutasson egy helyet, ahol végre kinyútózhatok és alhatok egy keveset. Rám fér. Resta úr él beleegyezően biccentett és távozott és ezzel kezdetét vette minden idők legfantasztikusabb és legérthetetlenebb szélhámossága. Olyan szélhámosság, amely miatt később egészen öreg és tapasztalt gyarmatügyi államtitkárok és tábornokok iskolás leányként pirultak el, ha valaki elég tapintatlanul felemlítette őket. Szerencsére igen kevesen vetemettek erre a vakmerőségre.